Розділ 5. Як зрозуміти основи? Уявіть, що найкращу футбольну команду світу випустили на поле без жодного захисника. І от суперники, які ніколи раніше не становили для неї загрози, отримують реальний шанс перемогти. Оскільки захисники не грають так ефективно, як нападники, ми часто недооцінюємо їхню роль. Усі ми схильні нехтувати основами. Мама каже, вам рано лягати спати та їсти овочі, а ви зводите очі до стелі. Дякую, мамо. Але коли йдеться про захист, ви не усвідомлюєте, що маєте, доки не втратите. Основи – це перше, про що ми забуваємо, коли нам кепсько. Ми дистанціюємось від друзів, п'ємо забагато кави, через що не можемо заснути. Перестаємо займатись спортом. На що це впливає? Ну, науковці кажуть, що це ніби прибрати всіх захисників з поля та залишити ворота порожніми. Основи – це не дуже захоплюючі. Вони не дають відчуття, що ви обов'язково все виправите. Але це гроші в банку вашого здоров'я. Коли життя починає кидати колоди вам під ноги, ці захисні механізми втримають вас на ногах і піднімуть, якщо ви таки впали. Варто сказати, що не обов'язково вміти ідеально з ними поводитись. Не існує ідеальної загальноприйнятої схеми в цьому контексті. Не існує оптимальної кількості типу соціальних взаємодій. Це не аспекти, які треба довести до бездоганності. Це фундамент. Захисники не менш важливі, ніж нападники. Вони всі вам потрібні, щоб залишатись у грі. Коли один гравець послезнеться, інший вас підстрахує. Коли один із них травмується, це не поразка, це життя. Скажімо, молоді батьки нічого не можуть вдіяти з недосибом, але вони можуть стежити за своїм харчуванням, спілкуватися з друзями та рідними – це допоможе пройти важкий період. Якщо людина розуміє суть цих захисних механізмів, вона може тримати їх на контролі. Ми можемо регулярно за ними стежити та знаходити лазівки, аби поліпшити їх та зміцнити. Якщо вам хочеться пропустити цю частину, або ви все ж чули, тоді вам ще важливіше її прочитати. Ми настільки погано розуміємо природу цих захисників, що в періоди стресу відразу ж забуваємо про них. Але щодо цього питання науковці одностайні. За останні роки вдалося довести, що ці механізми ще потужніші, ніж ми раніше вважали. Фізичні вправи немає значення, псується у вас настрій періодично чи ви постійно живете у стані депресії. Фізичні вправи мають неабиякий антидепресивний ефект. Якщо до антидепресантів додати ще й спорт, результат буде кращим. Фізичні вправи підвищують рівень дофаміну та відкривають доступ до більшої кількості дофамінових рецепторів у мозку. У такий спосіб ви стаєте більш спроможним відчувати насолоду в повсякденному житті. На жаль, концепцію занять спортом позиціонують як болючий процес, який треба терпіти, щоб змінити свою зовнішність. Як правило, люди говорять про фізичний біль заради естетичної вигоди. Не дивно, що це позбавляє багатьох бажання тренуватись. Чомусь ми рідко беремо до уваги те, як фізична активність змушує нас почуватись. Утім, за період пандемії багато людей знову відкрили для себе задоволення від занять спортом на свіжому повітрі, коли ви так довго мусите та сидіти вдома, ефект звичайної прогулянки стає помітнішим. Наука починає вивчати психологічний вплив занять спортом на людину, на природі, а не на біговій доріжці в приміщенні. У рамках одного дослідження дорослі люди, що страждали на депресію, проходили когнітивно поведінкову терапію. Їх розділили на дві групи. Перша займалась у лісі, а друга – в лікарні. У першій групі показники одужання виявилися на 61% кращими. Якщо ви навіть думати не хочете про інтенсивні вправи, вам може підійти йога. Вона теж неабияк впливає на настрій та тренує нас швидко заспокоювати розум і тіло. Збагатити своє життя фізичною активністю не означає бігати марафони чи піднімати величезну вагу в дорогих спортзалах. Власне, простіше набрати обертів, якщо почати з малого. Спершу можна навіть не виходити з дому. Можете увімкнути улюблену музику і танцювати, доки трохи не захекаєтесь. Якщо діяти поступово і робити те, що тішить, у вас буде більше шансів зробити прогрес стабільним. Одне тренування не змінить усього, але навіть невелике підвищення рівня фізичної активності може спровокувати необійкі трансформації у житті. Фізичні вправи не просто трішки поліпшують вам настрій. Вони позитивно впливають на вашу свідомість і тіло у безліч способів. Але не треба вірити мені на слово. Спробуйте підвищити рівень активності у приємний для вас спосіб і побачите, як ви почуватиметься. Сон Позбавте будь-яку людину на планеті сну, і вона стане вразливою перед фізичними та психологічними захворюваннями. Але зв'язок між сном та ментальним здоров'ям працює в обох напрямках. Коли вам психологічно погано, через стрес або втому, наймовірніше у вас виникнуть розлади сну. А коли з'являються проблеми зі сном, під удар потрапляє наш настрій і віра у власну здатність змінити все на краще. Якщо ви не виспались, усе вам здається в 10 розкладніше. Сон має колосальний вплив на кожен аспект вашого існування. Тож якщо думаєте, що погано спите, варто докласти зусиль, щоб це виправити. Людям, які страждають на тривале безсоння, я наполегливо рекомендую займатися із фахівцями. Але якщо ви просто хочете поліпшити тривалість і якість свого сну, нижче я пропоную кілька порад, з яких можна почати. Знову ж таки, ми не прагнемо досконалості, ви не повинні виконувати кожен пункт переліку, щоб нормально спати. У житті трапляється різне. Деякі ситуації заважають мати здоровий сон, якщо ви працюєте позмінно, багато подорожуєте, у вас маленькі діти, чи ви допізна граєте у відеоігри, Ви цілком можете навчитись контролювати себе та вносити потрібні корективи, щоб повернутися на правильну стежку. Залиште інтенсивні тренування на ранок, а ввечері намагайтесь розслаблятись. Тепла ванна перед сном допоможе вашому тілу досягти ідеальної для відпочинку температури. У перші 30 хвилин після пробудження намагайтеся якомога більше знаходитися під природним світлом. Наш добовий біоритм, який регулює сон, залежить від світла. Внутрішнє освітлення теж не завадить, але краще виходити на двір навіть за хмарної погоди. Вранці насамперед вийдіть на вулицю на 10 хвилин. Упродовж дня теж намагайтеся якомога частіше це робити. Ввечері, коли сонце сідає, не робіть світло вдома надто яскравим. Якщо говорити про монітори, дослідники кажуть, що річ не стільки в їхньому кольорі, скільки в яскравості. Тож максимально зменшуйте її та якомога раніше вимикайте всі монітори та екрани. Знаходьте протягом дня час, щоб зайнятися проблемами, які вас хвилюють. Приймайте рішення, складайте плани, виконуйте пункти з переліку завдань. Хороший сон залежить від того, що ви робите в день. Якщо ви відмахуєтесь від своїх проблем та ігноруєте їх, вони нерідко спадають на думку ввечері, коли треба спати. Тож очищайте і свій робочий стіл, і свою свідомість. Бувають такі ночі, коли дотик голови до подушки дає мозку сигнал починати хвилюватись. На такі випадки заведіть перелік турбот, покладіть біля ліжка, Ручку та аркуш папера. Коли в голові спливає тривожна думка, записуйте її. Лише кілька слів, ключові моменти. Це й буде ваш перелік завдань на наступний день. Пообіцяйте собі, що завтра знайдете час попрацювати над цими проблемами. Таким чином, у даний момент можете відпустити тривоги та зосередитись на відпочинку. Не можна змусити себе заснути. Це не ваше рішення. Сон приходить тоді, коли ми створюємо середовище, в якому тіло та розум почуваються в безпеці та спокої. Тож не зациклюйтесь на сні. Намагайтесь розслабитись і заспокоїтись. Решту мозок зробить сам. Уникайте кофеїну ввечері. Енергетичні напої, які рекламують для молодих людей, часто містять багато кофеїну, який заважає заснути та спричиняє симптоми тривоги. Харчування. Психологічне та фізичне здоров'я – ланка одного ланцюга. Якщо рухається одна, рухається інша. За останні роки наука успішно це продемонструвала. Те, як ви живете, ваш мозок впливає на те, як почуваєтесь. Дослідження навіть доводять, що позитивні зміни в якості харчування допомагають лікувати симптоми депресії. З віком правильне харчування запобігає депресії. Якщо на наш настрій впливають різні чинники, цілком логічно діяти зусібіч. Якщо хоч на хвильку замислитись, більшість із нас без проблем вигадають кілька способів краще живити своє тіло. Дослідження показують, що не існує єдиної суворої дієти, яка б повністю захищала ваше ментальне здоров'я. Традиційна середземноморська дієта показує найкращі результати в контексті ментального здоров'я загалом, але багато інших краще знижують ризик депресії. Скажімо, традиційна норвезька, японська та англосаксонська – Усіх їх об'єднує наявність необроблених продуктів, здорових жирів та цільного зерна. Навколо їжі завжди купа дезінформації, тому переліку джерел наприкінці книжки я вказала деякі надійні матеріали на цю тему, на випадок, якщо ви захочете дізнатись більше. Хай там як суть у тому, щоб зробити здорове харчування пріоритетом. Чудова ідея під час боротьби з поганим настроєм і психологічними проблемами. Отім, як я вже сказала, глобальні життєві трансформації не мають сенсу, якщо ви не здатні їх підтримувати. Краще регулярно запитувати себе, яку невеличку деталь я можу змінити сьогодні, щоб поліпшити якість харчування. Повторюйте це питання щодня. Розпорядок. Ще один важливий захисник на варті вашого психологічного здоров'я та витривалості – це розпорядок. Більшість із нас ігнорували його значення, доки пандемія не перевернула розпорядок життя людей до гори Дриго. Повторення та передбачуваність дають нам відчуття безпеки. Втім, нам також потрібні різноманіття та пригоди. Тож ми любимо і свій режим, однак так само любимо періодично його порушувати. Бажано чимось приємним, значущим та захопливим. Коли нам кепсько, наш розпорядок потрапляє під удар. Скажімо, ви можете допізна засидітись перед телевізором, уникаючи неприємних думок про завтрашній день. Уранці вам важко прокинутись, тож ви відмовляєтесь від зарядки. А може, у вас уже якийсь час немає роботи, тож ви починаєте дрімати після обіду, але потім не можете заснути вночі. Відсутність роботи суттєво знижує кількість соціальних контактів з іншими людьми. Ви днями не виходите з дому, не можете змусити себе прийняти душ чи навіть підвестися з ліжка. Потім прокидається апетит, але у вас немає сил готувати, тож ви цілий день п'єте каву. Чим і далі руйнуєте картковий будиночок вашого розпорядку? Кожна з цих, здавалося, незначних змін дуже важлива, адже разом вони формують ваше світосприйняття. Якщо у велику склянку води додати краплю лікеру, ви не помітите різниці. Якщо додати ще кілька крапель, колір води почне змінюватися. Зрештою, коли цих крапель буде достатньо, колір і смак води геть зміняться. Тож кожна малесенька крапля має значення, навіть якщо поодинці вони суттєво не впливають на ваше самопочуття. Правду кажучи, ідеального розпорядку не існує. Ви маєте знайти баланс між передбачуваністю та пригодами, що влаштує саме вас. І дуже важливо помічати, коли потяг сходить із рейк та встигати повертати його на них. Людське спілкування так, слідкувати за власним тілом і розумом дуже важливо, але не менш важливо мати хороші стосунки з іншими людьми. Це один з найпотужніших інструментів для підтримки здорового психологічного стану протягом усього життя. Якщо у стосунках із кимось не все гаразд, це може мати катастрофічний вплив на настрій та емоції. Втім, процес діє і в зворотньому напрямку. Погіршення настрою може погано впливати на наші стосунки з людьми. Через нього ми почуваємося відірваними від оточення та геть самотніми. Коли ви в поганому настрої, то абсолютно не хочеться ні з ким бачитись. Це одна з пасток, які розставляє депресія. Вона каже нам віддалитись, сховатись і ні з ким не зустрічатись, доки нам не покращує. Тож ми чекаємо на полегшення, але діючи у такий спосіб ми тупцяємо на місці. Звісно, іноді непогано побути на самоті, щоб перезарядити батареї. Але це дуже швидко призведе до самокопання, ненависті до себе. А депресії саме це й потрібно. Коли ми проводимо час з іншими людьми, навіть якщо нам не надто цього хочеться, спостерігаємо за ними, спілкуємося, налагоджуємо зв'язок – це поліпшує настрій та витягує стресовини власних думок у реальний світ. Дослідження доводять, що людська підтримка дає відчутні результати, коли йдеться про боротьбу з поганим настроєм. Більшість людей, які ніколи жодній живій душі не скажуть, як їм погано, вважають, що завжди повинні бути найкращою версією себе, бо інакше стануть тягарем для оточуючих. Але вчені думають навпаки. Соціальна підтримка позитивно впливає і на тих, хто її отримує, і на тих, хто її надає. Тож коли нам кепсько і ми хочемо позбутись поганого настрою, один із найкращих варіантів – плести проти сильної течії, що несе до ізоляції та самотності. І не треба чекати, доки з'являться сили це зробити, адже цих сил у вас не буде, доки ви не почнете діяти. Що більше часу ви приділятимете реальному спілкуванню з іншими людьми, то краще буде для вашого психологічного здоров'я. Якщо ви проводите час із людьми, то не обов'язково повинні розповідати їм про свої почуття. Власне, говорити взагалі не обов'язково. Просто будьте поруч із іншими. Спостерігайте за ними, всміхайтеся їм, підтримуйте ті розмови, які бажаєте. Через поганий настрій та депресію нам буває некомфортно та тривожно в товаристві людей. Нас хвилює, як нас сприймають. Оскільки ми постійно себе критикуємо, то починаємо припускати, що й іншим ми не подобаємося. Пам'ятаєте, яка це пастка нашої свідомості? Попри всі думки та почуття, котрі нас розділяють, людське спілкування – це вбудований механізм, який робить нас цікішими. Коли нам погано, зв'язок з іншими рятує. Звісно, якісний, надійний зв'язок. Якщо ви поки не можете знайти його в рідних і друзях, його можуть давати фахівці, доки ви не збудуєте нові значущі стосунки. Підсумок розділу Захисники нашого психологічного стану будують фундамент міцного здоров'я. Якщо дбати про них щодня, вони віддячать сторицею. Якщо хочете зробити сьогодні щось корисне, займіться спортом, оберіть активність, яка вам подобається, тоді у вас буде більше шансів це не кинути. Зв'язок між сном та психологічним здоров'ям працює в обох напрямах. Якщо ви добре спатимете, то будете психологічно здоровими. Якщо ж внесете правильні корективи у повсякдення, то добре спатимете. Те, чим ви живете свій мозок, визначає ваше самопочуття. Традиційна середземноморська, японська та норвезька дієти позитивно впливають на психологічний стан людини. Людське спілкування – потужний інструмент, який робить нас стійкішими до стресу. Стосунки змінюють вашу біологію та психологію.